Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell 107.8 de l'FM també a través de radiopalafrugell.cat i avui doncs parlarem d'unes activitats que tindran lloc aquest cap de setmana, començant per aquest divendres i és doncs que posem la mirada en el Dia Internacional de les Persones Sordes, que aquest cap de setmana se celebra doncs, el Dia Internacional de les Persones Sordes, en concret doncs, són tres dies d'activitats arreu de, de Catalunya i aquí doncs a Palafrugell també doncs, hi haurà les activitats muntades que explicarem a continuació. Tenim d'una banda en Santiago Frigola, que és secretari de l'Associació del Centre Persones Sordes Baix d'Empordà, i també tenim a la Núria Inglés, que és la persona doncs, que els ajuda a comunicar-se amb la gent que no entenem la llengua de signes. saludarem Salutarem doncs, a tots dos, en Santiago, benvingut, i també a la, a la Núria, gràcies per venir. Moltes gràcies, benvinguts. Doncs eh, amb en Santiago comentarem aquestes activitats. Eh, comencem per, per el dia, per el divendres, que és quan fareu una miqueta de, de presentació de, de, de les activitats que fareu eh, també el, el dia dissabte. Um, com comencem? Divendres a les 7 al Museu del Suro, no? Si no vaig errat? Sí, sí. Dins del Museu del Suro, a l'Auditori, hi ha una persona convidada, bé també una roda de premsa per presentar el Dia Internacional de les Persones Sordes, les seves activitats. Mhm. Uh -huh farem una presentació curta. Després aprofitarem el moment del venen als periodistes, farem preguntes, les persones sordes, quina és la seva situació, doncs, quins, quines solucions podem buscar al Dia de l'Internacional dels Sordes, aleshores és doncs, que les persones sordes ens explicaran aquest dia. Després ve una persona molt especial, que és psicòloga, ella també és una persona sorda, mm -hmm. l'Alícia Sord, és molt coneguda per la comunitat sorda, i bueno, donarà una conferència explicant doncs, el concepte de les persones sordes oblidar tot el que sap de les persones sordes. Per què? Perquè moltes vegades les persones oients tenen varios conceptes de les persones sordes equivocades. Aleshores, aquesta psicòloga expressarà doncs, el canvi no? el canvi que tenim que fer de concepte. Després, el dissabte pel matí, a eh, venen moltes, moltes associacions d'aquí de Catalunya a fer la manifestació, a reivindicar els nostres drets. Mm -hmm. A les 12 hem quedat a la plaça del Sol. Podeu venir, és, és, no, no és només per persones sordes, poden venir tothom, família, amics, o persones que realment es sentin unides amb les, amb les persones sordes. O sigui que nosaltres encantats de que vingueu a participar a la manifestació. Després, aquí a la plaça del Sol, farem tot un recorregut, també ve l'alcalde, el Pere Piferrer, la Roser Massagué també, vindrà a acompanyar a la manifestació i a la plaça de l'Ajuntament ve també una cantant famosa, la Neus Mir, que ens vindrà a fer una cançó i llegirem també el manifest. Després hi han les autoritats doncs, de la Federació dels de Catalunya, l'Albert Caselles, que també informarà, el president també de la nostra associació, que és el Pere Martínez. I després farem una pausa, continuarem fins a arribar a la plaça de Can Màrio. Mm -hmm. Després, després nirem a accedir a la bòbila. Allà farem una paella de germanor. El nostre president... És molt, és el Pere Martínez és un, un cuiner molt conegut per nosaltres sempre està acostumat a fer paelles de qualitat aleshores els hem convidat que també vinguin a provar la nostra paella després per la tarda hi han diferents activitats hi ha jocs per nens, hi ha castells inflables també hi ha una conferència que venen entrevistes persones sordes entre, que són famoses i després per la nit, doncs, bueno, allà contactant amb totes les persones. Després, el diumenge, tenim eh, l'entrada al Museu del Suro. Mm -hmm. Aleshores, el que volem, doncs, és que fer visible Palafrugell, no?, doncs, que tenim aquest museu i que és molt bonic la Costa Brava per fer una mica de guia turística. Anirem amb el Bols d'Oliva, fer un recorregut fins al Far, fins al... al... ai, fins al Far, el... Al... I després tornarem un altre cop al museu i en el museu tindrem un intèrpret perquè puguin accedir a totes les activitats. Perquè moltes vegades les persones sordes doncs, sembla que no tinguem l'accés no? i es perd la sensibilitat. Llavors doncs, és molt important doncs, que les persones sordes doncs, tinguin la mateixa accessibilitat. Després, a nivell turístic, és molt important doncs, donar aquesta informació. Mm -hmm. Doncs eh, en Santiago, que ens ha fet aquesta explicació a través de, de la Núria i doncs, de tots aquests dies, no?, d'aquestes activitats, si us sembla, anem per parts, posem la, la mirada en divendres, en aquesta conferència de l'Alícia Sort, sota el títol, oblida tot el que creus saber dels sords una miqueta, Santiago, això serveix per trencar mites, no? intentar doncs, deslligar el pensament que les persones doncs, que no som sordes tenim al voltant del vostre col·lectiu no? Sí, sí, moltes vegades a nivell social les persones sordes doncs, clar, no, no són visibles, clar, no saps que és una persona sorda clar, fins que, que la veus, no? Clar, a nivell social no hi ha sensibilitat, no hi ha concepte, falta. Les, moltes persones veuen, ostres, una persona sorda, és un cec, veuen el bastó, doncs és molt fàcil de veure, però clar, una persona sorda és invisible. clar. Després també, clar, a nivell social, el concepte de les persones sordes no n'hi ha. I clar, és molt important. Després també... A nivell social moltes vegades diuen, ai, els sorts, quina llàstima i tal, no? els límits, però clar, els sorts no en tenim, és la societat que té límits cap a nosaltres, no nosaltres tenim límits, nosaltres no, no ens sentim unes persones limitades perquè el sorts eh, tenim la capacitat suficient per integrar-nos integrar socialment. Però clar, és una bona oportunitat... Per, per trencar aquests límits i perquè la societat ens vegi mm -hmm. després també a l'ús de la llengua de signes catalana que és molt important perquè clar, moltes persones fent servir la llengua de signes es poden entregar a, a nivell social perfectament però clar, si no saben llengua de signes la comunicació es trenca mm -hmm. i llavors ens trobem amb les barreres de comunicació i clar, és un problema això mm -hmm ara ho comentaves Santiago el fet integrar se dins de la societat vosaltres doncs teniu aquesta capacitat però suposo que no és fàcil no? perquè no gaire gent com tu comentaves coneix doncs la llengua de signes eh, molta gent doncs tampoc acaba doncs de, de... vegades si, si sap que una persona és sorda poder... li costa mica de més comunicar-se amb ella o intentar establir una relació per tant malgrat que vosaltres pugueu intentar o sigueu capaços d'integrar-vos dins la societat com, com és aquest vostre dia a dia dins de d'una societat que no està segurament preparada doncs, per, per, per estar amb vosaltres, amb aquest col·lectiu doncs, de sords, o d'altres eh, gent que tingui altres discapacitats, no, podríem dir? Moltes vegades, jo, per exemple, sóc una persona sorda, no? Jo vaig caminant pel carrer i ve un que m'avisa, em pregunta alguna cosa, em, em pregunta alguna consulta, o algun carrer, o alguna coseta. Llavors m'avisa quan es dona compte que jo sóc sord, doncs, ostres, es queda molt parat. Es que, I diu, no, no, no, no doncs, se'n va, no? No mm. fa l'esforç de comunicar-se. Llavors, clar, la, fins i tot està la cara, diu, jo sóc una persona normal, vull dir, per què marxes? No, em puc comunicar. Llavors, clar, moltes persones, doncs clar, com que no tenen contactes amb persones sordes, doncs no saben com comunicar-se. i Llavors, clar, és com un concepte antic que tenen. Clar, ara mateix, jo sóc una persona sorda i dins la comunitat sorda, doncs clar tenim que fer una, un esforç per sensibilitzar l'associació. Doncs, que les persones sordes amb la llengua de signes és molt fàcil comunicar-te gestuals, a mímica o vocalitzant més. Després el contacte visual és molt important. O sigui que es, es, es pot comunicar amb una persona sorda, però clar, els oients es queden com molt parats i no saben com reaccionar. Després, per exemple, hi ha persones que són cegues, que van amb el bastó i poden parlar els acompanyen, clar. amb això sí que poden, però clar, amb, amb els sords es queden com bloquejats, no ho saben, no saben com comunicar-se, i clar... És molt important doncs, la sensibilització de poder comunicar-se, no només en llengua de signa hi ha altres sistemes. Mm -hmm doncs eh, aquest sistema d'aquestes reivindicacions que feu i que doncs, amb aquest cap de setmana, amb aquestes activitats voleu posar una mica més de relleu nosaltres doncs, intentem també portar el nostre granet de sorra no? doncs, intentar doncs, que, que la gent doncs, que, que, que es troba pel carrer amb una persona sorda doncs, també intenti comunicar-se, intenti doncs, establir una relació malgrat no saber la llengua de signes i és que com ens deia en Santiago doncs, bé ens poden llegir els llavis segurament molts d'ells perquè estan acostumats a, a tractar amb no? persones que que no, que, no, que no saben la llengua de signes i, per tant, heu adquirit aquesta habilitat, podríem dir. Mm -hmm. sí, sí, és, és molt fàcil nosaltres estem acostumats doncs eh, nosaltres eh, continuem amb aquesta conversa i un altre, un altre tema no, que m'agradaria comentar és el, el que feu des de l'associació ara feu aquest aquestes, cap de setmana aquestes activitats emmarcades dins del Dia eh, Internacional per les Persones Sordes però dins de l'Associació de Persones Sordes Vaja Empordà quines altres activitats feu, quin és el vostre dia a dia també podem? sí hi ha moltes activitats. Nosaltres tenim de costum, doncs, tots els horts ens reunim per parlar i per tindre les, les nostres activitats. Aleshores, fem excursions, fem dinars, fem teatres, fem... Eh, bueno, totes les, les festivitats, Sant Joan... Després, també, hi ha un servei especial que fa molt poc que s'ho obert, que és un servei que, que ens ajuda la, a l'Ajuntament, que és un servei de mediació que per atendre les persones sordes el que necessitin aquest servei de mediació, d'intèrpret és per a fer doncs, acompanyar una mica les persones sordes les seves necessitats, per exemple buscar treball o amb alguna empresa, amb alguna reunió o, o quan van a l'escola que tenen que anar doncs, acompanyats amb un intèrpret per informar-se de no, del que diuen Després, uh, qualsevol gestió, també, el mateix mediador uh, ens ajuda. Aleshores, doncs, aquest any hem obert aquest servei. Esperem que puguem continuar. Mm -hmm. Després tenim altres activitats, que fora de Catalunya. Després... Ah, després fan la, fe, la, la, fe, la, la fira, que també fan fires aquí... A d'Abagur, mm -hmm. fan vàries fires, ells també doncs, conviden a tota l'associació de sors de tot arreu de Catalunya, doncs a la fira de d'Abagur, ens, ens vestim de blanc, Des, després, bueno, fem les festes tradicionals de tota la zona d'aquí. Mm -hmm. I bueno, la veritat que són molt coneguts, perquè sempre organizem moltes trobades. Aquest any l'hem tingut que suspendre, perquè clar, ens trobem amb el DIPS, però bueno, l'any que ve tornarem a organitzar activitats. Després a la platja també fem moltes activitats. Mm -hmm. Després per la nit fem cants a la brasa. Bé, bueno, moltes activitats. Després fem conferències de diferents tipus. Uh, conferències de psicologia, de sexualitat, de, per nens, de, de com comunicar-se amb les famílies de pares oïdors. Després i ha persones que se'n van de viatge, doncs també, nosaltres també, quan ve una persona que se'n va a l'estranger, doncs aprofita a fer una conferència, fent moltes calçotades també, i bueno, moltes activitats, moltes. També fem cursos de formació, cursos de formació de llengua de signes catalana, també fem, organitzem, i bueno, fem cursos de 30 hores, diferents nivells. Ell, per exemple, el Santiago és professor de llengua de signes. I aleshores, bueno, aquest any intentarem que siguin dos professors. Ell, de moment, és fan cursos, fan tallers, també, d'electroscritura per les persones sordes que no saben llegir, uh -huh. els ensenyem a llegir... Sobretot català. <ríe> Clar, depèn depèn de la demanda, depèn lo que li demanin. Eh... Hem d'explicar, bé, bueno, veiem que fan moltes activitats, òbviament, eh, doncs com qualsevol altra associació doncs, que, que pugui haver al municipi eh, o a la comarca i, per tant, doncs, eh, també doncs, eh, suposo que la gent que, que, que ens estigui escoltant ara doncs, pugui, pot col·laborar no?, amb vosaltres d'alguna manera, malgrat que no sigui doncs, una persona sorda ni poder que no tingui cap eh, familiar ni cap amic sort, també pot col·laborar amb vosaltres, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, doncs, pues encantats de qui vinguin. Hi ha moltes vegades que venen persones que venen perquè volen aprendre la llengua de signes. I clar, tenen molt d'interès, llavors venen i o sigui, estan convidats a l'associació. Després, a l'Institut de Cicle de Mediació. Després, també fem pràctiques. Diferents instituts també fem. Fem xerrades de sensibilització. Uh -huh. Uh -huh. I després també fem molta atenció a nens com a monitors. Ensenyem llengua de signes als monitors. Després, la, la Universitat de Barcelona, la Pompeu Fabra, també. També té molts, molts oients que saben llengua de signes i, bueno, nosaltres encantats de que vinguin. L'associació no és un grup trencat, no, no, al contrari. És obert a tothom, hi ha els nostres socis, hi han més o menys uns 40 socis dins l'associació. Però, bueno... La meitat viuen fora de la comarca, però, bueno, molts venen aquí a Palafrugell. I mm -hmm. llavors, quan venen de, vacació, de vacances, aprofiten, estan un mes, dos mesos, se'n van a Palamós o Sant Feliu, o es queden aquí a Palafrugell o a Begur. O sigui clar, quan venen de, de vacances, els doncs, aprofiten a vindre a la nostra associació. Mm -hmm. Molt bé, doncs com podeu veure en Santiago ens està explicant doncs, també el que fan des de l'associació i totes doncs, aquelles persones que, que estiguin interessades doncs, també poden uh, col·laborar amb ells de, doncs, de qualsevol manera, poden doncs, i fins i tot aprendre doncs, la llengua de signes. Una, una pregunta també, Santiago, és la llengua de signes, o sigui, és diferent si és català, castellà o anglès, no? Teniu diferents... és com qualsevol altra llengua, no? Parlada també amb signes és diferent, oi? Sí, sí. Aquí, aquí hi ha dues llengües. Hi ha la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana que són molt diferents. Els sistemes, els sistemes són, molt, són molt semblants, però són diferents. La llengua és diferent. Per exemple, la, la llei d'Espanya reconeix la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana reconeix la llengua de signes catalana. Estan separades. Després, el Parlament de Catalunya hi ha una lei que també es va reconèixer la llengua de signes catalana, pròpia de la cultura sorda d'aquí Catalunya. I nosaltres, al Departament de Política Lingüística, és el que estem fent, promoure la llengua de signes. Després, també, quan el moviment associatiu d'aquí de, de tot Catalunya, doncs, de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Tarragona, doncs, també, hem acordat la nostra forma de llengua de signes, especial catalana. A Espanya, per exemple, ells tenen la seva llengua de signes i tenen diversos sistemes de, de comunicació, però aquí la llengua de signes catalana és totes unida a totes les comunitats. La llengua de signes catalana també, la materna, que li diuen, ve de França. La llengua de signes va començar de França després, també, l'oral, també. I la llengua de signes francesa es va adaptar aquí, i llavors va, va arribar fins aquí a Catalunya, i llavors aquí a Catalunya la vam adaptar llengua de signes catalana, llavors, clar, cada... També hi ha diferents llengües de signes, la, la llengua de signes americana que, clar, ell també hi va i, bueno, té família, i perquè moltes vegades quan van immigrar, doncs, clar, a Amèrica doncs, també es va difondre la llengua de signes catalana. Per exemple, Anglaterra és molt diferent, a Alemanya la llengua de signes és molt diferent, Holanda sí, és bastant semblant. Per què? Perquè van haver molts immigrants. Per exemple, a Portugal, doncs no, és molt diferent la llengua de signes. Mm. Es va separar el que era, el que era la llengua oral, el, la llengua de signes, es va, es va separar. I llavors, esclar, el que són les llengües de signes, doncs va començar a separar-se una mica, no? Fins trobar el punt del català. Mm -hmm. Doncs com veieu, també cada llengua doncs, de cada país té una, la seva història, Moltes, doncs, n hi ha algunes que estan relacionades entre si, però doncs, no, no totes. segurament hi ha molta gent que pensava doncs, que eh, la llengua de signes era igual a tot arreu, i internacional, i no, com podeu eh, observar. Eh, doncs nosaltres només ens queda animar, novament, doncs, a la gent de, de Palafrugell, la gent de la comarca que ens estigui escoltant, doncs a participar d'aquesta jornada, d'aquestes activitats que fan des de divendres a les 7 de, de la tarda amb aquesta roda de premsa amb aquesta conferència també de la psicòloga eh, Alícia Sort i doncs el dissabte amb la manifestació el dinar popular eh, com poden apuntar-se si hi ha que digui, ostres, doncs on voldria apuntar a aquest dinar popular o a aquestes activitats hi ha algun eh, mètode s'ha d'inscriure a la gent ens eh, ho podeu recordar? recordar aquestes... Uh... Sí, tenim una web uh, és la web Dips mm -hmm. 2019 Dips 19 de Palafrugell i ja està Allà mm -hmm. podeu trobar tota la informació. Després també a la, a la web de l'Ajuntament també poden accedir a tota la informació del programa d'activitats de, també. Mm -hmm. Perfecte. Doncs nosaltres des de Ràdio Palafrugell, us hem eh, mostrat, que podem mantenir una conversa doncs, amb una persona sorda, en aquest cas doncs, en Santiago Frigola i com podeu veure doncs, eh, només cal voluntat no? i una miqueta doncs, de, de no tenir por que hi ha molta gent que, que, que és això no? Sí, sí, evidentment la gent ha de treure aquesta por de comunicar-se amb les persones sordes i, i nosaltres doncs, estem encantats després també aquí a la comarca del Baix Empordà hi ha moltes famílies doncs, que clar tenen... no poden deixar les persones sordes soles, no? Necesseten esforçar-se i integrar-se amb la comunitat sorda perquè aquesta persona sorda, doncs, es l'urbalitzi, no? Que a vegades sembla que volguem amagar a les persones sordes i no, no, nosaltres coneixem moltes persones sordes que estan com aïllades, no? I això no pot ser, perquè els pares, doncs, no coneixen o tenen vergonya o no accepten que el seu fill és sord i aleshores, clar és, és, és important doncs, que les persones doncs, aportin a nivell social i que són capaços de tot després, clar, hi ha moltes famílies que els hi costa entendre això no? els, els germans, fins i tot és un concepte doncs, que s'ha d'animar eh, i preguntar si dubten o tenen limitacions, com podem integrar les persones, hi ha moltes maneres a aquest col·lectiu molt bé, doncs nosaltres agraïm en Santiago i també a la Núria, que ens ha facilitat els doncs, que no sabem la llengua de signes doncs, a poder entendre en, en Santiago. I res, novament, animar, divendres a les 7 podeu assistir al Museu del Suru per assistir a aquesta conferència, també a les activitats que hi haurà el dissabte i el diumenge. Santiago i Núria, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.